פרק ה' hey. בחוצות ירושלים, וראו נא, ודעו, ובקשו ברחובותיה, אם איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה, ואסלח לה. חי אדוני, אומרו, לכן לשקר יישבעו. אדוני, עיניך הלא לאמונה, הכיתה אותם, חלו, כי לתם, קחת מוסר, חיזקו פניהם מסלע, מענו לשוב. ואני אמרתי, אך דלים הם, נועלו, כי לא ידעו דרך אדוני משפט אלוהיהם. אלכה לי אל הגדולים, ואדברה אותם, כי המה ידעו דרך אדוני משפט אלוהיהם. אך המה יחדיו שברו עול, ניתקום מוסרות. על כן הקם אריה מיער. זאב ערבות יש שודדם, נמר שוקד על עריהם, כל היוצא מהנה ייטרף. כי רבו פשעיהם, עצמו משובותיהם. אלה זאת אסלח לך, בנייך עזבוני, וישבעו בלא אלוהים. ואסביע אותם, וינאפו, ובית זונה יתגודדו. סוסים מיוזנים משקים היו. איש אל אשת רעהו יצהלו. העל אלה לא אפקד נאום אדוני? ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי? עלו ושרותיה ושחטו, וכלה אל תעשו, הסירו נטישותיה, כי לא לאדוני המה, כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאום אדוני, כי חשוב אדוני, ויאמרו לא הוא, ולא תבוא עלינו רעה. וחרב ורעב לא נראה. והנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם, כה יעשה להם. לכן, כה אמר אדוני אלוהי צבאות, יען דברכם את הדבר הזה, הנני נותן דברי בפיך לאש, והעם הזה עצים ואכלתם. הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל, נאום אדוני. גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. ואכל כצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צונך ובקריך, יאכל גפניך וטענתך, ירושש ערי מבצריך, אשר אתה בוטח בהנה בחרב. וגם בימים ההמה, נאום אדוני, לא אעשה אתכם כלה. והיה כי תאמרו, תחת מה עשה אדוני אלוהינו לנו את כל אלה? ואמרת עליהם, כאשר עזבתם אותי, ותעבדו אלוהי ניכר בארצכם. כן תעבדו זרים, בארץ לא לכם. הגידו זאת בבית יעקב, והשמעו הביהודה לאמור, שמעונה זאת, עם שכל ואין לב. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. האותי לא תיראו, נאום אדוני, אם מפני לא תכילו. אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. ויתגעשו ולא יוכלו, והמו גליו ולא יעברונו. ולעם הזה היה לב שורר ומורה, שרו וילכו. ולא אמרו בלבבם, נירה נא את אדוני אלוהינו, הנותן גשם יורה ומלקוש בעתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. עוונותיכם התו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. כי נמצאו בעמי רשעים, ישור קשך יכושים. הציבו משחית, אנשים ילכודו. ככלוב מלא עוף, קן כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו. שמנו עשתו, גם עברו דברי רע. דין לא דנו, דין יתום ויצליחו, ומשפט אביונים לא שפטו. העל אלה לא אפקד, נאום אדוני, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי? שמע ושערורה נהייתה בארץ, הנביאים ניבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי אהבו חן, ומה תעשו לאחריתה?